Басисті пережили евакуацію і повернення Орест чекав, що після війни, коли знову чутно було про арешти Він теж потрапить у число неблагонадійних, але щось охороняло професора Басистого Чи то добрий ангел, чи тема роботи, яка так необхідна була радянській владі Чи й те, і те Орест Гнатович Басистий із часом зазнав визнання в університеті і не лише Отримав квартиру в найкращому на той час будинку в центрі міста Усе складалося добре. Та все з часом у думках Орест повертався в той час, коли закохався в палкооку красуню Марто і мусив поступитися нею своєму доброму благодійникові. Коли Григорій Колонкевич так раптово помер, Орест плакав, як мала дитина. Розумів, що втратив доброго приятеля, а ще плакав за втраченою можливістю. Навіть жалів, що так поспішно одружився з Мілею втратив змогу стати чоловіком у дови Колонкевича вої. Коли поїхав у Сталіне, утратив із Мартою всякий зв'язок. Не хотів ні писати, ні дізнаватись про щось. Навіть до батька і братів не писав. Боявся своєї тіні. Час минав, змінювалися обставини, життя скинуло із себе нависання постійної загрози. Орест Басистий, поважний професор у індустріальному місті, міг собі вже дещо дозволити. Він почав шукати Марту. Не казав про це ні слова Мілі. Чомусь написав у сосничів, бо відчував, що саме там могла би опинитися Колонкевичка із дочкою. Виявилося, що не помилився, та тільки Марта була не з дочкою, а й з внучкою. Басисті вирішили поїхати влітку до сосничева і відновити давні зв'язки. Міля була рада своїй подрузі юності. Марта була така ж гарна, тільки сільське життя наклало відбиток заклопотаності. Орест дивився на своє перше закохання і розумів, що нікуди воно не минає те почуття, що зароджується в юному серці, і ти несеш його, як тендітний пролісок із ранньовесняного лісу. Щороку басисті приїжджали до Колонкевички. Спочатку в трьох, потім, коли Богдан одружився, у чотирьох. Марта приймала їх із радістю. Басисті стали для неї спогадом із того її щасливого і заможного життя, коли живим був її добрий і мудрий чоловік, а світ здавався твердим і стійким. Міля відійшла якось тихо і нежданно, не слабувала, тільки одного ранку не прокинулася. У Ореста настали чорні дні. Він не просто оплакував свою дружину, він упав у чорну депресію. Бо що він без неї? Що? Сварливий дід, який своїм бурчанням дістає сина і невістку. Орест тепер починав розуміти, що по-своєму любив Мілю. Тиха і мирна, вона його кохала щиро і віддано, була доброю господиною, турботливою матір'ю. Усім догоджала, від Ореста до Валерії, невістки Цій то й за холодну воду не давала братися Уважала, що таку красу не можна ні хатньою роботою Валерія була неймовірно красивою жінкою Таких рідко народжує світ Той Міля мислила, що для її сина таке щастя вимолене І леліяла невістку як могла Для Валерії смерть свекрухи перетворилася на пекло Окрім і справді щирого жалю Невістка змушена тепер була вислуховувати докори Свекра в тому, що вона не вміє ні готувати, ні прибирати, що не може народити внука, що нічого не тямить у науці, і її Валерію тримають в університеті лише завдяки авторитетові професора басистого. Ці щоденні кпини й докори так набридали, що Валерія воліла довго не приходити додому і гуляти з Богданом до пізнього вечора в місті. Пана Ореста це страшенно бісило, він сварився із сином і невісткою. Ті вже думали про те, щоб зняти квартиру, поки надійде їх черга на отримання своєї. Та настало літо, і всі дружно поїхали в сосничів. Природа, пані Марта, миле дитя Музька заспокоїли Ореста. Він захопився навчанням дівчинки, бо помітив, що Музька надзвичайно тямковита і здібна. А оскільки найкраще знався на фізиці, той почав дівчині втовкмачувати, що саме фізика має стати для неї Визначальною Почалося їхнє листування Орест купував літературу і висилав у сосничів Радив, як розв'язувати ту чи іншу складну задачу Професор мріяв, що дівчинка приїде в Донецьк Тепер уже Донецьк І буде навчатися там, де викладає професор Басистий Переконував у цьому Марту Наводив слушні аргументи про те, що тут, на Західній Україні Дівчині не дадуть вступити до університету Бо згадають про її батьків а в Донецьку про мусьчених тата із мамою ніхто не знає, і дівчинка безпрешкодно вступить. Марта довго міркувала про це, розуміла всю рацію та віддати муську з дому, то все одно, що вирвати собі серце із грудей.